četvrtkom. Godina je 1848. U siječnju na otoku Siciliji izbija revolucija u kojoj revolucionari, kako građani tako i plemići traže od Ferdinanda II, kralja Sicilije i Napulja, novi liberalni ustav. Kralj zatečen revolucijom pristaje na ustupke i odabrava novi ustav. Ali već u Svibnju kralj je krenuo u gušenje revolucije. Njegovo bombardiranje sicilskih gradova donilo mu je nadimak kralj bomba, a njegov postupak s revolucionarima zaprepastio je liberalni dio evropske javnosti. Tako je budući veliki britanski premijer, liberal William Gladstone, nazvao Ferdinanda i njegov režim negacijom boga uzdignutom do sustava vladavine. Ta je 1848. godina u povijesti poznata kao godina revolucija. U Francuskoj Habsburškoj monarhiji, u tada još neujedinjenoj italiji i Njemačkoj, izbile su revolucije koje kao da su slijedile obrazac revolucije na Siciliji. Revolucionari su zatekli nespremne vladajuće kuće, ostvarili na početku neke uspjehe, a onda se suočili svojnom silom koja je ugušila revoluciju. Samo su u Francuskoj revolucionari uspjeli. Kralj je abdicirao, uspostavljena je druga republika i svi su punoljetni muškarci dobili pravo glasa. Ali 4 mjeseca nakon tih uspjeha, radnici su se pobunili jer nisu ostvareni svi njihovi zahtjevi, a šetiri godine nakon revolucije, Louis Napoleon, nečak Napoleona Bonaparte, srušit će drugu republiku i proglasit će se francuskim carem. U toj revolucionarnoj 1848. godini u Londonu objavljena je mala knjižica koja će ostaviti i traga u povijesti. U predgovoru te knjižice piše Bauk kruži Europom. Bauk komunizma. Sve sile stare Europe ujedinile su se u svetu hajku protiv ovog Bauka. Rimski papa i ruski car, Meternih i Gizo, francuski radikali i njemački policajci. Gdje je ta opozicijska stranka koju njezini protivnici na vlasti nisu izvikivali kao komunističku? Gdje je ta opozicijska stranka koja istom optužbom za komunizam nije žigosala kako opozicionare na prednije od sebe, tako i svoje reakcionarne protivnike? Dvije stvari proizlaze iz ove činjenice. Prvo, sve europske sile već priznaju komunizam kao silu. Drugo, krajnje je vrijeme da komunisti pred cijelim svijetom otvoreno izlože svoje nazore, svoje ciljeve, svoja stremljenja i tako bajci o bauku komunizma suprotstave manifest same partije. U lipnju 1847. godine Liga pravednih, tajno društvo sastavljeno uglavnom od emigranata iz Njemačke, sastalo se u Londonu i odlučilo je oblikovati politički program. Liga je poslala svog predstavnika Marksu i zamolila ga da se pridruži Ligi. Nakon kraćeg okljevanja Marx se zajedno s Engelsom pridružio toj organizaciji, koja je prestala biti tajno društvo i promijenila ime u Komunistička Liga. Marksu je zajedno s Engelsom povjeren zadatak da napiše politički program Komunističke Lige. Od sredine prosinca dvojec je radio na programu. Kada su krajem siječnja 1848. godine londonski komunisti prijetili Marksu i Engelsu disciplinskim mjerama zbog kašnjenja, oni su predali rukopis koji je prihvaćen kao manifest komunističke ligje. Već prve rečenice komunističkog manifesta sadržale su novo, drugačije vidjenje povijesti. Povijest svih dosadašnjih društava je povijest klasnih borbi. Slobodnjak i rob. Patrici i Pledejac, Barun i kmet, Cehovski majstor i Šegrt, ukratko tlačitelj i potlačeni. Stajali su jedan prema drugom u stalnoj suprotstavljenosti, vodili neprestanu, sad prikrivenu, sad otvorenu borbu, koja je svaki put skončala revolucionarnom preobrazbom cijelog društva ili pak zajedničkom propašću sukobljenih klasa. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je jedna od dviju verzija onoga što će se kasnije u kodificiranoj varijante zvati materialističkim shvaćanjem povijesti. U jednoj verziji to je ova iz 1847. i 1848. Govori se o klasnjoj borbi ili klasnim borbama kao biti ili materialnoj osnovi povijesnog zbivanja. Kasnije će biti odnos proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa kao druga inačita iz varijante 1857. i 1859. godine u tekstovima vezanima uz kritiku političke ekonomije. Radi se o Marksu, pokušaju da izađe iz poteškoća u kojima je se našao s jedne strane zbog političke situacije, zbog nužnosti da svoju intelektualnu kritiku pretoči u nešto što bi se kasnije linjenistički nazvalo pozivom za akciju i zbog toga će on preko saveza prognanika, saveza pravednih doći do Saveza komunista za koji radi program kao za jednu vrst revolucionarne udruge koja bi trebala na osnoju materijaličkog svačanja povijesti promijeniti svijet. S druge strane, striktno teorijski, da pa će, filozofijski, radi se o tomu da je Marks u svojim ranijim tekstima iz 1843. do 1845. eventualno 1946. došao u poteškoće u svojoj velikoj fundamentalnoj ambiciji da izvede materijalističku kritiku Hegla, i naišao na to da je pažljivom lektiram Hegla shvatio da je Hegel njemu samome, na ime Marksu, superioran uspozna i materialističkih osnova svoje idealističke filozofije. Marx koji je htio razviti materialističku filozofiju, viđa da to zapravo neće biti moguće, nego da mu materialistički pristup znači neku vrst signala da treba izići iz teorije, dakle izići iz kontemplacije o zbivanju, u pokušaj da se neposredno utječe na promjenu, a to znači na revolucionarnu promjenu stvarnosti. Karl Heinrich Marx rođen je 5. svibnja 1818. godine u gradu Trieru, u tadašnjoj Pruskoj. Njegov otac Heinrich bio uspješan pravnik i vatreni pobornik prosvjetiteljskih ideja. Njegova majka Henrieta rođena Presburg, bila je rodom iz Nizuzemske. Očeva i majčina obitelj dale su niz rabina, ali se Marksov otac godinu dana prije Karlovog rođenja krstio u evangeličkoj crkvi. Vjerojatno zbog toga da bi mogao nastaviti napredovati u svojoj profesiji. Marks se do odlaska na fakultet školuje u Trieru. Njegovu gimnaziju često posjećaju pruski policajci zbog liberalnih nastavnika i učenika. Godine 1835. Marks odlazi na sve u Bonu i tamo sluša uglavnom humanističke predmete. Sudjeluje u uobičajenim studentskim aktivnostima, predsjeda studentskim klubom, a jedanput se borio u dvobolju i proveo dan u zatvoru zbog pijanstva i nedoličnog ponašanja. Ni u Bonu policija nije ostavljala na miru nastavnike i studente. Neki su od njih zbog svojih političkih aktivnosti izbačeni sa sveučilišta, a neki su protjerani iz zemlje. Nakon bona odlazi na Berlinsko sveučilište i tamo upisuje studij prava i filozofije. U Berlinu Marks upoznaje Hegelovu filozofiju i dolazi u dodir s filozofskim pokretima nastalim na Hegelovoj filozofiji, posebno ga privlačuje mlado Hegelijanci. Ulazi u takozvani doktorski klub i tamo upoznaje mladog predavača teologije Brunu Bauera. Sluša njegova predavanja o proroku Izaiji, na kojima Bauer tvrdi da se sprema nova društvena katastrofa. Pruska vlada neke je mlado hegelijance protjerala sa sve poput Brune Bauera, a neke je poput Marksovog prijatelja Adolfa Rutenberga zatvorila. Marksu je politička aktivnost uzimala previše vremena, pa je 1841. godine morao doktorirati na sveučilištu u Jeni, za koje se smatralo da ima blaže kriterije od onoga u Berlinu. Te 1841. godine izašla je knjiga Ludviga forbaha suština kršćanstva, čiji je materializam ostavio na Marksa velik utjecaj. Hegelova dijelektika ideja da su sve stvari u stalnom procesu promjene koje je rezultat sukoba između njihovih proturješnih aspekata i Feuerbachov materializam ostavili su trajni utjecaj na Marksa. Godinu dana nakon doktorata Marks počinje pisati za novine, za novoosnovani rajniše Zeitung. A ubrzo postaje urednik tih novina. Pod njegovim uredništvom Rajnišet Zeitung postaje jedna od najtiražnijih novina u Pruskoj. Ali u Marksov se život opet umješala policija koja je zabranio izlazak novina. Mark zajedno sa Arnoldom Rugeom pokreće francusko-njemačke godišnjake. Umeđu vremenu ženi se s von Westphalen i preseljava se u Paris, tadašnje središte socijalističkog pokreta i njegovog radikalnog krila koje se nazivalo komunistima. U Parizu dolazi u dodir s revolucionarnim i komunističkim udruženjima njemačkih i francuskih radnika. Za ideje tih udruženja Marks je rekao da su bile sirove i neinteligentne, ali je karakter tih društava na njega ostavio snažan utisak. Po Marksu u tim udruženjima bratstvo između ljudi nije fraza, već životna činjenica. O proletarijatu će u komunističkom manifestu Marks napisati. Ali Buržuazija nije samo iskovala oružje koje joj donosi smrt. Ona je stvorila i ljude koji će nositi to oružje, moderne radnike, proletere, u istoj mjeri u kojoj se razvija sama buržoazija, to jest kapital. U istoj mjeri razvija se proletarijat, klasa modernih radnika koji žive samo dotle dok nalaze rada i koji samo dotle nalaze rada dok njihov rad uvećava kapital. Ti radnici koji se moraju prodavati po komadu i jesu roba kao svaki drugi trgominski artikl, iz toga u jednakoj mjeri izloženi svim slučajnostima konkurencije, svim kolebanjima tržišta. Rad proletera izgubio je rasprostiranjem strojeva i podjelom rada svaki samostalni karakter, a time i svaku draž za radnika. On postaje puki dodatak stroju. Čitav konstrukt Marksov i Englesov počiva na tomu da imamo... Klasno su kobljene parove u svim epohama, dakle, robove i robovlastnike, kmetove i feudalce, proletere i kapitaliste. Oni su zastupnici ili predstavnici, s jedne strane, eh, onih koji su eksploatirani, potlačeni, s drugih strane, eksploatatora ili tlačitelja. Problem je, po sljedeći, kako to da se tek u sukobu proletere i kapitalista pojavljuje u verziju iz interpretacije povijesti koju donosi komunistički manifest, mogućnost napuštanja dosadašnjeg povijesnog razvoja ili možda čak dosadašnje pretpovijesti i prijelaz u jednu budućnost u kojoj klasa više neće biti. Kako to da robovi nisu imali tu šancu protiv robovlasnika ili kmetovi protiv feudalaca? Odgovor je tomu što su proleteri također eksploatirana klasa, poput nekada robova ili kmetova u ranijim epohama, ali za razliku od njih, oni su opća eksploatirana klasa, to jest klasa koja svoju poziciju ne može izmijeniti nikako drugče, nego tako da izmijeni čitav društveni kompleks. Drugče rečeno, oni su prva politički slobodna, a društveno potlačena ili eksploatirana klasa i zato njima politička promjena ne može pomoći, nego je nužno ukidanje čitavog sustava eksploatacije da bi se njihova pozicija promijenila. Nasuprot proleterima, potlačenoj i izrabljivanoj klasi, nalazi se klasa tlačitelja i izrabljivača, buržoazija. Ona je u povijesti odigrala revolucionarnu ulogu kada je kao potlačena klasa izazvala propast feudalnog društva. Gdje god je došla na vlast, buržoazija je razorila sve feudalne, patrijarhalne i idilične odnose. Ona je nemilosrdno pokidala raznolike feudalne spone, koje su čovjeka vezivale za njegovog prirodnog predpostavljenog, ne ostavljajući između čovjeka i čovjeka nikakve druge spone osim golog interesa, osim bezosjećajnog plaćanja u gotovini. Ona je u ledenoj vodi egoistične računice utopila svete drhtaje pobožnog zanosa, viteškog oduševljenja, malograđanske sentimentalnosti. Ona je osobno dostojanstvo rastvorila u razmijenskoj vrijednosti i na mjesto bezbrojnih poveljama priznatih i stečenih sloboda postavila jednu slobodu, slobodu nesavjesnog trgovanja. Jednom riječju, na mjesto izrabljivanja prikrivenog religijskim i političkim iluzijama, ona je postavila otvoreno, bestidno, izravno, surovo izrabljivanje. S druge strane, u tom istom paru, kapitalisti su prva eksploatatorska klasa u vidokrugu Marksa Engelsa koja eksploataciju organizira, provodi, i to veoma efikasno, oni kasnije zapravo pišu u jednom narednom poglavlju čitavu odu modernog kapitalizmu. Dakle, ta efikasnost modernog kapitalizma počiva zapravo na tomu da on, kapitalizam, ima kao svoje agente, dakle kapitaliste, ljude koji su politički ravnopravni onima koje eksploatiraju, koji to ne čine političkom privilegijom, nego superiornošću u korištenju materijalnih resursa koji se zovu kapital, Treba reći za razliku od uobičanog svačanja, kapital nije bilo koja suma novcama, koliko ona velika bila, nego ona suma novca koja se ulaže u novu proizvodnju da bi se dobio neki više, koji se zove profit, odnosno višak vrijednosti. Dakle, oni koji su pokazali svoju spremnost da ulažući kapital vežu i materijalna proizvodna sredstva i radnike, dakle proletere kao proizvodna sredstva, su u stanju provesti najefikasniju eksploataciju do sada, najopćenitiju eksploataciju do sada, protiv koje nema polovičnih rješenja kakve su se po mišljenju Marksa i Englesa događala ranije i zato su proleteri iz nužnosti svoje pozicije kvalificirani, recimo to tako povijesno kvalificirani, za prvu pravu, konačnu revoluciju povijesti. U borbi između proletera i kapitalista posebno su mjesto Marx i Engels namijenili komunistima, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Komunisti su razumljeni kao svijest proletarijata, odnosno kao oni koji su objektivnu socijalnu poziciju proletera doveli do samosvijesti, do samospoznaje. To je zapravo jedan mlado heglovski obrazac od Feuerbach i Stirnera koji se malo drugće ovdje tumači. Tako naime da se hoće reći da komunisti razumiju, kako on to kaže, povijesne uvjete pozicije proletarijata općenitoj svakoj pojedinoj zemlji i zbog toga su u stanju, kako to oni misle, povesti proletarijat ka tomu što ga nužno očekuje, a to je svjetska revolucija. Pritom ponavljam, bitna je stvar u tomu, što proleteri bivaju prepoznati kao aktivisti svjetske revolucije u stanovitom smislu riječi objektivno. Dakle, ne zato što su oni bolji od drugih, što imaju jasnije moralne neke druge percepcije, nego zato što ih nužnost vlastite pozicije na to tijera. formula bi rekla, proleteri ne mogu izmijeniti svoju klasnu poziciju da ne izmijene čitavu svjetsku, društvenu, proizvodnu strukturu. Ali veoma često ljudi to ne znaju, Veoma često pojedini projeter vjeruje da je za njega osobna šanca u tomu da se recimo što vrijetko spjeva ali kad kad uspijeva, obogati pa postane kapitalist i da iskoristi tu vertikalnu mobilnost koja u kapitaličkom društvu postoji. Bitna je naime razlika koju treba imati na umu da u klasičnoj feudalnoj srednjoj strukturi propali plemić je dalje plemić. Međutim u kapitaličkoj strukturi propali kapitalist je, principijeno gledano proleter uspjeli proleter postaje kapitalistom. Dakle, pojedinci se, premda rijetko, mogu izvući svoje u nekom trenutku zadane klasne pozicije, ali čitava skupina, čitava klasa to ne može bez promjene društvenih okolnosti. Oni koji to shvaćaju su zapravo komunisti, dakle oni koji prihvaćaju Marksovo i Englesovo interpretaciju povijesti i oni će, superiorni u svojem shvaćanju, raditi na tome da ostale prosvjetle o tomu u kakoj se poziciji nalaze i da ih, kako se opet kaže, povuku, povedu, organiziraju za svjesno nastanje da se ubrza, recimo to tako, dolazak svjetske revolucije. Izdavanje njemačko francuskih godišnjaka nije dugo trajalo. Ali izdavajući ih Marksi upoznao Friedricha Engelsa. friedrich Engels rođen je 28. studenog 1820. godine u barmenu u tadašnjoj pruskoj otac mu je bio vlasnik tekstilne tvornice i partner u tvornici pamuka ermeni Engels u Manchesteru u obitelji vladali su umjereni liberalni duh odanost Pruskoj i jaki protestantizam iako je tijekom svog života Engels zastupao revolucionarne vrijednosti koje su bili u suprotnosti s tradicionalnim vrijednostima njegove obitelji, uvijek je mogao računati na novčanu potporu obitelji. Jedina prigoda kada je obitelj izvršila pritisak na darovitog ali buntovnog sina bila je kada je počeo o želji Friedrich proveo tri godine od svoje 18. do 21. radeći u vremenu u tvrtki koja se bavila izvozom. U vremenu je Engels počeo živjeti dvostrukim životom. Tijekom dana obavljao je svoje poslove u tvrtki. Učelanio je u društvo, postao izuzetan plivač, mačevalac i jahač, a tijekom noći upoznavao se s literaturom koja će mu promijeniti život. Ona je bila slična onoj koju čitao i mladi Marks. U bremenu Engels je počeo pisati za novine. Taj život prekinuo na godinu dana kada se prijavio u vojnu službu. Služio je u berlinskoj topničkoj pukovniji, ali njegova vojna karijera nije napredovala zbog njegovog jakog antimilitarizma. Ipak, boravak u Berlinu iskoristio je kako bi pohađao predavanja. U Berlinu je nakon završetka vojne službe upoznao Mozesa Hesa, mislioca kojega je preobratio na komunizam. Hes je tvrdio da je komunizam logična posljedica Hegelove dijalektike. Posebno je naglašavao ulogu Engleske, koja je sa svojim razvijenom industrijom i rastućim proletarijatom trebalo odigrati ključnu ulogu u nadolazećem klasnom sukobu. Engles je odmah zatražio od obitelji da nastavi svoje poslovno usavršavanje u tvornici pamuka u Manchesteru. U Engleskoj, Engles je nastavio zvostrukim životom. Po danu je bio uspješan poslovni čovjek, a nakon posla uključivao se u rad radikalnih društava i kretao se među radnicima, prikupljao materijal za svoju knjigu o povijesti Engleske. Iz tog će materijala nastati Englesovo klasično djelo o položaju radničke klase u Engleskoj. Tada će objaviti dva članka u njemačko francuskim godišnjacima i tako će započeti nerazvojno prijateljstvo između Karla Marksa i Friedriha Engelsa. Za vrijeme boravka u Parizu, Marks je napisao kritiku Hegelove filozofije prava. U tom se dijelu nalazi često citirana rečenica da je religija opium za narod, Također se po prvi put poziva na ustanak proletarijata. Marks ni u Parizu ni imao mira, na zahtjev pruske vlade 1845. godine je iz Francuske. Zajedno s Engelsom odlazi u Brisel. U tom se gradu odrekao pruskog državljanstva. U Briselu Marx i Engels ne samo da su postali nerazdvojni prijatelji, već kao koautori objavljuju dva važna djela, Svetu obitelj, kritiku Brune Bauera, mislioca koji u njihovim mladim danima ostaju na njih velik utjecaj, i njemačku ideologiju. U tom su dijelu iznijeli svoju materialističku koncepciju povijesti, u kojoj su nastojali pokazati da su u povijesti društva uvijek bila strukturirana tako da promiču interese ekonomski dominantne klase. Djelo nije našlo izdavača i objavljeno je tek nakon njihove smrti. Godine 1847. Komunistička liga naručića od Marksa i Englesa politički program i tako će nastati komunistički manifest, djelo koje govori o nužnoj propasti kapitalističkog društva i nastanku novog komunističkog društva. Društvo koje su zamislili kao suprotnost jest komunističko društvo. Ono je razumljeno na neki način u paraleli sa prvom verzijom koja se pojavlja škod Tomasa Morusa o njegovoj utopije, dakle kao negacija onoga što u građanskom svijetu postoji. A s druge strane se tu ubacuju još i neki elementi koji slijede iz ovog na neki način pretpostavljenog materialističkog naputka u razumijevanju povijesti. Dakle, problem je u osnovi sa kapitalizmom ili građanskom epohom razvoja svijeta u jednoj specifičnoj interpretaciji privatnog vlasništva, koja i radnike čini dijelom, ili njihov rad, da budem precizni, čini dijelom vlasništva onoga koje je predujmio sredstva, dakle kapitalista. Prema tom očito je negacija znači buduću zajednicu bez privatnog vlasništva i buduću zajednicu u kojoj se pojavljena jedna veoma efektna formula na kraju manifesta, društvo kojem je slobodan razvoj svakog pojedinca uvjet za slobodan razvoj sviju. Koliko god ta formulacija bila efektna, u njoj ima jedna opasna sadržajna odredba. Naime, ona implicira neku vrst konsenzusa slobode, dakle suglasnosti o slobode, iz čega zapravo slijedi da tako dugo dok primjerice ja nisam slobodan, nitko nije slobodan. Dakle da moja nesloboda određuje i neslobodu drugih to je poteškoće u ovom recimo to tako enfatičkom pojmu komunizma koji se još uvijek pojavljuje dosta abstraktno i u negaciji spram kapitalizma određenom obliku dok će kasnije 1875. u kritici godskoga programa se pojaviti jedna preciznija ali ne mnogo uspješnija odredba o komunizmu koje govori o prilaznom razdoblju u nižoj i više fazi koja u natoč veoma ozbiljnim kritikama kojima teorijski, a i empirijsko povijesno podlježe je u najmanju ruku preciznija od ove koje se ovdje pojavlje ponavljam opet više kao jedna koliko god bi to Marks Engelsa smetalo da im se prigovori, ipak još utopistička natuknica U komunističkom manifestu Marks i Engels najmjeli su deset konkretnih mjera koje su trebale dovesti do novog komunističkog društva one su se kretale od ekspropriacije zemljišnog vlasništva, nametanja jakog progresivnog poreza i ukidanja prava nasljedstva, do uvođenja radne prisile za sve, stvaranja industrijskih armija, javnog i besplatnog odgoja sve djece, te ostranjivanja tvorničkog rada djece. Međutim, prije tih konkretnih mjera moralo je doći do revolucije. To je jedini način da proletarijat preuzme vlast od buržoazije. Revolucija je u svojoj nužnosti određena time što je proletarijat, kako je to već rečeno, opća eksploatirana klasa, dakle klasa koja e, mora promijeniti društvo da bi svoje stanje e, izmijenila, a promjena društva nije moguća nikakvim postupnim korak po korak e, zadanim pristupom, nego je nužna naravno radikalnim, to znači revolucionarnim pristupom, jer društvo funkcionira na interesu eksploatatora kojima odgovara stanje kako jest i ne odgovaraju promjena. I zbog toga će oni, eksploatatori ili tlačitelji, pružati otpor promjeni koja bi dovela njihove interese u pitanje. Te s drugoj strani, po ovom čitanju aktualne povijesti e, sredine 19. stoljeća, dakle proleterima, ne preostaje ništa drugo nego da se ne samo pobune, ne samo da zbace političku vlast, jer to bi bila politička revolucija, nego da onda tu političku vlast, kad ju preuzmu, dakle to je prva faza koja bi odgovarala sintagmi političke revolucije, tu vlast iskoriste za promjenu društvenih odnosa, dakle za ukidanje odnosa eksploatacije, a to bi upravo trebala značiti diktatura proletarijata, ili drugče rečeno ta sintagma bi imala u sebi tri sadržajne odrede. Prvo, ona bi značila da proleteri, odnosno komunisti ime proletera, preuzimaju vlast i nameću svima... Proleterski program, to znači ukidanje privatnog vlasništva i e, eksploatacije. Drugo, da svima nameću proleterske uvjete života. To ćete kasnije, jasn, kasnije jasnije formulirano tekstom e, o pariškoj komuniji iz 1870. Dakle, svi trebaju raditi i svi trebaju biti prinuđeni da svojim radom priskrbljuju za svoj život i život onih koji, koji njima obise. Tu se uspod rečeno jedan interesantan povijesni paradoks. Ona formula koju su protoliberali, prvi liberali od Johna Loka nadalje koristili protiv najsiromašnijih slojeva, a koja je glasila tko ne radi ne treba da jede, sad se okreće protiv buržoazije. Kod Johna Loka je to značilo da nezaposlenima, prosjacima ne treba davati pomoć, nego ih treba ako ništa drugo ne uspije glađu natjerati da rade. U varijanti Marksa i Englesa to znači da nasuprot proletarijima koji rade, kapitalisti ne rade nego eksploatiraju. Kad se ukinu odnosi eksploatacije i oni će morati raditi kao svi drugi ili naprosto neće imati mogućnosti da priskrbljuju ono što im treba za život. Dakle, nužnost će ih natjerati da rade. I treće, diktatura proletarijata znači situaciju u kojoj se provodi represija nad onima koji ne prihvaćajte uvjete. Tu je ona najspornija suodrednica tog te sintagme, na kojoj će se kasnije da kako nadovezati i Lenjin i Sioni nakon njega. U komunističkom manifestu Marx i Engels dali su možda prvi opis globalizacije svjetske ekonomije. Potreba za proširenim tržištima na kojima će prodavati svoje proizvode tjera buržoaziju preko cijele zemljine kugle. Posuda se ona mora ugnjezditi, posuda naseliti, posuda uspostaviti svoje veze. Buržoazija je eksploatacijom svjetskog tržišta dala kozmopolitski oblik proizvodnji i potrošnji svih zemalja. Na veliku žalost reakcionara, ona je izmakla nacionalno tlo ispod mnogu industrije. Uništene su prastare nacionalne industrije i svakim se danom i dalje uništavaju. Potiskuju ih nove industrije čije uvođenje je pitanje opstanka za sve civilizirane nacije. Industrije više ne prerađuju domaće sirovine, nego sirovine koje dolaze iz najudaljenijih zona i čiji se proizvodi ne troše samo u zemlji, nego istodobno u svim dijelovima svijeta. Na mjesto stare, lokalne i nacionalne samodovoljnosti i odvojenosti stupa svestrani promet, sve strana uzajamna ovisnost nacija. Ali usprkos hvalospjevima, uspisima buržazije koje se nalaze u komunističkom manifestu, Marks i Engles su u kapitalizmu proricali neminovan kraj. Moderno građansko društvo, koje je kao nekom čarolijom stvorilo tako silna sredstva za proizvodnju i promet, sliči kakvom čarobnjaku koji više nije u stanju obuzdati podzemne sile koje je sam prizvao. Dovoljno je navesti trgovinske krize koje svojim periodičkim ponavljanjem sve opasnije dovode u pitanje egzistenciju cijelog građanskog društva. U trgovinskim krizama redovito se uništava velik dio ne samo gotovih proizvoda, nego i već stvorenih proizvodnih snaga. U krizama izbija društvena epidemija koja bi u svim ranijim epohama izgledala kao kakva besmislica epidemija prekomjerne proizvodnje. Društvo je na jednom bačeno natrag u stanje aktualnog barbarstva. Glad, sveopći rat do uništenja, kao da su ga ocijekli od izvora sredstava za život. Industrija, trgovina izgledaju uništene. A zašto? Zato što se posjeduje previše civilizacije, previše sredstava za život, previše industrije. Previše trgovine. Za Marksa i Engelsa, Velika Britanija, Njemačka i Francuska su zbog svoje razvijene industrije i zbog velikog i rastućeg proletarijata bile prve zemlje u kojima je trebala izbiti revolucija. Rusija nije bila na tom popisu. Za Marksa i Englesa Rusija je bila drugorazredna država. Ali upravo je u toj državi, u studenom ili po julijanskom kalendaru u listopadu 1917. godine izbila prva revolucija. Taj koncept, koliko god to zvučalo danas paradoksalno, zapravo prihvaća i Vladimir Ilić Lenin. On u svom posljednjem tekstu, bolje manja a bolje, dostup se kaže da treba iskoristiti ovaj trenutak u kojem se nalaze, ono što je kasnije Trotski nazvao lanac puca na najslabijo karici, dakle da se zbog svjetskog rata iskoristi gužva i preuzme vlast u Rusiji. I onda dode, ali treba će još desetljeća, a možda i više, da Rusija dođe na razinu najrazvijenijih europskih država, kada će u punom smislu riječi komunistička revolucija biti moguća. Drugim riječima, Lenin je uvjeren da on kao komunist, kao aktivist, još uvijek međunarodnog radničkog pokreta, koristi specifičnu situaciju koja je nastala zbog povijesnih i geopolitičkih razloga u Rusiji u Prvom svjetskom ratu, da preuzme vlast, kako bi ubrzao razvoj Rusije, ali on to još uvijek smatra nekom vrsti pretfaze. To nije prava revolucija, on smatra da je Marks u pravu da revolucija mora početi u središtu, to znači Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj. On će kaže, kada jednog dana tamo pobijedi revolucija, Rusija će opet biti za ostala zemlja, ako se ne bude brže razvijela. Tek će Stalin izvrnuti čitavu stvar, i napraviti zapravo koliko god ga smatraju velikim dogmatom najveći obrat u odnosu na izvornu ortodoksnu komunističku dogmu o svjetskoj revoluciji i proglasit će mogućom revoluciju jednoj državi koja zapravo znači revoluciju svedenu na podršku njegovoj i vlasti njegove stranke u komunističkom sovjetskom savezu, Međutim, to će značiti već i formalni odmak od izvorne verzije u koje taj Korak svjetske revolucije treba ići po određenom zadanom redoslijedu. Kada je Europu 1848. godine zahvatio val revolucija, Mark se vratio u Pariz. Kada se revolucija razmahala u Habsburškoj monarhiji i Njemačkoj, Mark se vratio u Prusku i počeo zagovarati koaliciju radničke klase i buržovskih demokrata. O tome je pisao u ponovno pokrenutom Rajniše Cajtungu, zalažući se za uspostavu ustavne demokracije i rad s Rusijom, koja se pridružila vladarskim kućama Europe u gušenju revolucije. Kada je pruska vlada raspustila skupštinu u Berlinu, Marks je ljude pozvao na oružje kako bi izbacili tu vladu. Buržujski demokrati uskratili su svoju potporu Marksovom programu, a vlada ga je optužila za nekoliko nedjela, među kojima je bilo i neplaćanje poreza. Na suđenju, Marks se branio tezom da je Pruska vlada izvela nelegalnu kontrarevoluciju. Sud ga je oslobodio optužbi, ali Marx je ipak morao napustiti Prusku. Odlazi u London i tamo je od 1850. do 1864. godine živio u Bjedi. Jedini izvori prihoda bili su mu Englesova novčana pomoć i honorari za članke koje je objavljivao u New York tribune Tih je godina umrlo nekoliko Marksove djece. Obitelj je živjela na kruhu i krumpirima. Preživjela djeca morala se ulagati vjerovnicima da njihov otac nije kod kuće, a jednom je Marks morao pred vjerovnicima pobići u Manchester. Njegova žena Jenny doživjela je nekoliko puta slom zbog takvih uvjeta života. Ipak u Londonu će Marks napisati svoje najvažnija djela poput priloga kritici političke ekonomije i kapitala, koji je nazvan Biblijom radničke klase. Marksova politička izolacija završit će 1864. godine kada je osnovano Međunarodno udruženje radnika, poznato kao prva internacionala. Marks će postati njezin najugledniji član. Kada su se 1871. godine, nakon poraza Francuske u Francusko-Pruskom ratu, Pariški radnici digli na oružje i osnovali Parišku komunu, Marks postaje međunarodno poznat. Kada je 30. svibnja 1871. godine ugušena pobuna u Parizu, Marks je objavio građanski rat u Francuskoj, dijelo u kojem je zapisao da povijest nije vidjela veći primjer veličine i da su žrtve Pariške komune zauvijek utisnute u veliko srce radničke klase. Marksovo ime kao vođa prve internacionale i autora građanskog rata u Francuskoj postalo vezano za revolucionarni duh Pariške komune, koje je pokušalo ostvariti ono što su Marks i Engels zapisali u komunističkom manifestu. U građanskom društvu vlada prošlost nad sadašnjošću, u komunističkom sadašnjost vlada nad prošlošću. U građanskom društvu kapital je samostalan i osoban dok je djelatni individuum nesamostalan i bez osobnosti. I ukidanje ovog odnosa naziva buržoazija ukidanjem osobnosti i slobode. S pravom, riječ je odista o ukidanju bužuarske osobnosti, bužuarske samostalnosti i bžuarske slobode. Vi se užasavate nad time što mi želimo ukinuti privatno vlasništvo. Ali u vašem postojećem društvu privatno vlasništvo je ukinuto za devet desetina njegovih članova. Ono i postoji upravo zato što ne postoji za tih devet desetina. Vi nam jednom riječju predbacujete da mi hoćemo ukinuti vaše vlasništvo. Točno, mi to odista i želimo. Komunistima je nadalje predbačeno da oni žele ukinuti domovinu, nacionalnost. Radnici nemaju domovinu. Ne može im se uzeti ono što nemaju. Nacionalne posebnosti i suprotnosti međunarodima sve više i više nestaju s razvojem buržoazije, sa slobodom trgovine, svjetskim tržištem, jednoobraznošću industrijske proizvodnje i njoj odgovarajućih životnih odnosa. Vlast proletarijata učinit će da oni još više nestanu. Marks je postao jedan od najutjecajnijih mislilaca u 20. stoljeću. Mnogi revolucionari partije pokušavali su ostvariti Marksovu viziju besklasnog društva. Međutim, ta se vizija za vrijeme Staljinove vladavine pretvorila u totalitarnu državu. A širom su svijeta uz pomoć Sovjetskog saveza, prve komunističke zemlje na svijetu, stvorene partijske diktature. Ostvarenje Marksove vizije koštalo života desetke milijuna ljudi. Kako se jedna utopija može pretvoriti u totalitarnu noćnu moru je li Marks odgovoran za nju? Klasično pitanje koje se često postavljalo glasi u kojoj mjeri je, recimo, Marks odgovoran za arhipelagulak. S jedne strane, natuknica o utopijama upućuje na to da je svaki pokušaj neposredne realizacije utopije, s obzirom na to da je utopija po definiciji nešto što je veoma jasno odmaknuto od postojeće realnosti, Dakle, pokuša se nešto tako odmaknuti od realnosti, neposredno realizira, je skopćan sa ogromnom investicijom sile. Dakle, mora se velika sila investirati da bi se eventualno tako radikalno promijenilo da odgovara nekoj utopijskoj slici. I to u pravilu završava teškim povredama ljudskih prava, teškim povredama milijuna ljudi, jer im se nameće nešto, jer se boljitak povijesni, hoće realizirati na osnovi paternalističkog koncepta koji implicira otprilike ovo, ja znam što je za vas bolje od vas samih, prema tome slušajte me, radite ono što ja kažem, jer je to za vas najbolje. To dakako na dugi rok ne uspijeva. S druge strane, u konkretnom slučaju Marksovog nauka, nedvojbeno je da je on dobrim dijelom u duhu vremena, ali je to samo dijelomični izgovor, ako tako mogu reći, propustio ugraditi nekakve, recimo to tako, sigurnosne političke mehanizme. Najveći problem Marksev je upravo tomu što nije bio politički teoretik, što se nije bavio politikom, što je smatrao da je politika zapravo naprosto realizacija privrednih interesa svoje kasnije materijaličkoj fazi. Nije smatrao da treba bilo što posebno pisati o tomu kako bi trebalo organizirati državu. On se zadovoljio time da kaže na osnovi starih lokovih uvide da je država aparat jedne klase za eksploataciju druge, i onda se naprosto preuzimanje te države u primitivnim uvjetima, socijalno, povijesno i tako dalje, zadanim zaostacima jedne Rusije, dogodilo na način da je država umjesto da slabi jačala, jer je Marx implicirao, Engels pod stare dane eksplicirao nauku o odumiranju države, koje je onda genijalni Stalin formulirao naprosto cinično u svojoj interpretaciji dijalektike tako da država jača e da bi odumrla I time se pokazalo veoma pogubnim sastajališta marksističke ortodoksije, to što kod Marksa njegovim spisima nije bilo nikakvih političkih rezervnih klauzula, što se nije pitao recimo to tako o biti politike, o funkcioniranju države, o zaštiti recimo manjina, o nekakvim načelima, liberalnog ili demokratskog ili recimo to tako radničko-savjetskog ustroja koji bi zajamčio da pojedinci u toj novoj strukturi imaju neka prava a ne da budu naprosto materijal na kojemu često puta ubijajući radi jedan moloh koji se zove komunistička država. Marx i Engels završili su komunistički manifest ovim riječima. Komunisti s prezirom odbijaju prikrivati svoje poglede i namjere. Oni otvoreno izjavljuju da se njihovi ciljevi mogu postići samo nasilnim obaranjem čitavog do poredka. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom. U njoj proleteri nemaju izgubiti ništa osim svojih okova, a imaju dobiti čitav svijet. Proleteri svih zemalja... Ujedinite se! Što je danas ostalo od Marksova dijela? Po najprije, ono što se ustrojilo kao niz komunističkih država, bilo je moguće zato što su te države u osnovi formalno deklamirale danonočno jednu primitivnu verziju marksizma, a sam Marks je svojevremno pokušao reći da nije marksist, dakle jednu čorbine čorbe čorbu od, od Marksa. A s druge strane, osnovni naputak te ideologije na koje su se zaklinjali, a to je materializam, nisu prihvatili. Ono što je bitno za komunističke poredke sto to da su u njima odnosi bili takvi da ideologija bila važnija od proizvodnih snaga u Marksvom smislu. Da se ideologija nametala, da je naprosto svaki direktor tvornice od Trsta do Vladivostoka uvijek dobro znao da je za njegovu karijeru važnije da reproducira naputke općinskog komiteta partije, nego li da proizvodi cipare, to je za Markskoj komiljeni primjer. U takvim uvjetima se može s jedne strane, a danas još uvijek rade rijetki, ali još uvijek preživjeli, recimo to tako, izvorni marksisti, tvrditi da Marksov naputak nije se ni pokušao realizirati, da on tek dolazi u budućnosti. A s druge strane, može se reći, ali eto, oni su pokušali tu ideologiju uzeti u obzir, ta ideologija nije imala, kao što sam malo čas rekao, pričuvne rezervne političke ograde i zato nije u sebi imala kočnicu protiv sustavne zloporabe vlasti i time je taj eksperiment završen. Međutim, upravo zbog insistiranja na ideologiji dogodilo se da je ono što zovemo kapitalizmom se razvijalo dalje, da se pokazao kapitalizam mnogo elastičnim no što su to Marksi i svi drugi predviđali, da je uspio sve svoje krize do sada nadići u smislu proizvodnog koncepta da je bio u stanju praktički sve svoje pojavne elemente mijenjati, da je uspio akceptirati liberalnu demokraciju, za razliku od, recimo, komunizma, a da opet svoju osnovnu proizvodnu pretpostavku zadrži, koja je danas dovela do ovog koncepta globalizacije, koji je upravo počeo time što više nema tržišnih privreda koje bi bile svjetski relevante. Istovremeno se može reći da je kapitalizam i u svojoj prošlosti, a i danas, uvjetovao ogroman broj oštećenja ljudskih života, pa i ubijanja. U imperialističkoj fazi, u fazi ala, recimo, rata u Vjetnamu ili neke aktualne stvari, da se navedu. Ali je istovremeno u sebi razvio mogućnost makar ritualizirane, makar formalizirane kritičke javnosti, koje uvijek za vreme svih tih ratova, negdje makar u nekom zadnjem zapečku mogla gunđati da je to pogrešno, neko je mogao za vrijeme francuske intervencije u Alžiru ili američke intervencije u Vjetnom, oć naravno mnogo više, na raznim načinima prigovarati tomu. Dakle, kapitalizam se po mojem sudu spasio time što je uspio svoju proizvodnu osnovu povezati sa tako razvijenom političkom strukturom u kojoj ono što se kod nas frazalno zvalo jedno umjem naprosto nije bilo moguće i zato uvijek u sebi imao i rezervnu varijantu ako sve krivo krene neka manjina ima koncept koji može značiti promjenu a da se bitna proizvodna osnova ne promijeni Do kraja svog života Marks je radio na svojim dijelima, prepirao se s radničkim vođama izbjegavajući velike skupove. Posljednje desetljeće svog života provest će u stanju, kako je sam rekao, kronične mentalne depresije i okrenut će se obiteljskom životu. Marks je umro 14. ožujka 1883. godine, slomljen smrtima supruge i najstarijeg čerke. Pokopan je na londonskom groblju Highgate. Tako je umro mislilac prometijskog duha i borac koji je smatrao da je borba životni zakon i koji je bio spreman žrtvovati sve u borbi za bolje društvo. Marks je bio rigorozni intelektualac, ali i čovjek koji bi u svojim zrelim godinama uživao u studentskim psinama, poput one kada je s dva prijatelja razbio ulične svjetiljke u jednoj ulici u Londonu i onda bježao od policije. Na Marksovom sprovodu Engels, koji je nadživio svog prijatelja za 13 godina, rekao je da je Marks bio najomraženiji i najklevetaniji čovjek svoje epohe. Ali iznad svega bio je možda najutjecajniji i najkontroverzniji mislilac koji je obilježio drugu polovinu 19. i cijelo 20. stoljeća. Jesu li danas moguće utopije poput one koju su Marks i Engels zamislili u svom komunističkom manifestu, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Postoji s jedne strane pomalo cinična staračka interpretacija koja kaže da se to nužno pojavljuje u svakoj generaciji dok je mlada. I Marks i Engels su to pisali kao mladi ili razmjerno mladi ljudi. I sigurno se kod mladih ljudi pojavlju u račitim fazama pokušaj da e, barem fraze ako nikako drugče, barem simbolički ako nikako drug će zastupaju radikalnu promjenu svijeta, pa će onda staračka mudrost reći, ali s vremenom će se oni primiriti i doći će do razumnosti kada počnu, ne znam, obiteljske obveze, profesionalne obveze itd. itd. S druge strane, nedvojbeno je da se stalno iznova pojavlje taj motiv koji je bio nazočan i u povijesti prije Marksa Englesa i mnogo nakon njega, da se pojavlju pojedinci i skupine koji su toliko nezadovoljni postojećim svijetom da su pripravili na sve, uključujući e, žrtvovanje svojih i tuđih života, da bi se taj svijet promijenio. Tu se pojavljuje klasično pitanje koje imamo pred sobom iš od one davne rimske formule Fiat Justicia per Edmundus, dakle živjela pravednost pa makar i propao svijet. E, za koga bi se pravednost realizirala? Za koga bi se utopija realizirala? Za koga bi se revolucija realizirala? Ako toliki ljudi poginu ili ako eventualno danas je to vojno-tehnički moguće, svi ljudi poginu. Taj metafizički koncept pravednosti je naprosto posto besmislen. Na tomu pokazalo se da ono što je mladi Krleža zvao općom konflagracijom, dakle taj opći sukob, danas više nije naprosto neka humanistička ili pacifistička fraza, nego je bio kroz desetljeće tzv. kladnog realnost, a i danas je, iako manje, neposredno također, s obzirom na to da već veći broj država raspolaže nuklearnim oružjim. I u tom pogledu su mogući stanoviti prevrati u pojedinim sredinama, moguće su pojedine sektorske revolucije u pogledu uznanstvenih, kulturnih, političkih obrazaca, ali je teško vjerovati da bi bilo što i približno Slično onome što se zvalo komunističkom revolucijom kod Marksa Engelsa Englesa danas bilo i zamislivo kamo li moguće. Poštovani slušatelji, slušali ste povišće tvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Pleić i Ivan Kojundić. Emisiju snimili Marija Pečnik i Nikolina Ćulum. Emisiju radio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.